jarraitzen duzue, zintzelik irratien txuten, eta beste urte bat, baino kolaboratzaile sarra, sarra edo aritu esango dugu. Zta, kaixo, Imanol, urte berri honen. Kaixo, <totipatik> merdin, merdin urte berri honen hori ere. Ze modu zazidugurtia? Baina, no, hain bestean, hain bestean, lasai. Ondo, portatu dira, jolentzeros, janta klauz, erregeak, eta ez daki, falta zaidan beste guztioiek edo. Ba, San Nikolaz. Ah, San Nikolaz, Na, eh. bai. Onda, potatu dira edo? Bai, bueno, azkenean ere kartera tipasa dira gana galoiek Ah, bai, ez de bai. gaur egun, edenak berdin, eh? Ez dute bat bat kartel Eta, li burupiak Eh, bai. bat Bat, potoloa izango da Eh, bueno, ba, eh, bueno, emistat Eta horretaz arituko zera gaurala. Bueno, ez dugu, eza, baino nik usturoa eh? deno jakingo gutela, baino literatura, horretagazten ah, literatura kritika, dokumentioak egiten atorten zara zu onuntza, zentzerik irratira, orduan hai. ez dakiliburu potolo horretaz olentzerosan Nikolas egekarritakoak itsegin baduzu, nala? Ez, eh, hau pixka baldeenago eskuratu noen, eh, gaurko aipamen egiteko, eta ez, etzi eh, beste, potolonti horiek ekerri. Gaurko liburua, liburu, liburu berezi bada e, uste ette, udazkenean kaleratu zuela elkarrek eta idazlea patxe izudizarreta da, kaldu na, hor diziarra jaiote zuen gazteizen bizidena patxe izudizarreta, bueno, jendak ezagutuko du egin ditu lan asko eta hoietako batu oso goraipatu da gainera. Mm -hmm. e, e, noi, Baten bat, eh, liburu bat eipatzeko tan Patxi Zuizarretarena esango nuke urrezko giltza Zer da, liburu bat oso berezia eta gainera eh, saiatzen da bertan egiten eh, literatura Sorkuntza, baina aldi benen tradiziozko ipuileak eta kantuak eta giltzen Zer da, bakarra eipatzeko tan Patxi Zuizarretaren urrezko giltzen Gainera, alperrentzako zongi dagoz, bidiskotan Eta guztiak kantu eta ipuin guztiak etortzen ditu Ez dela, ez da, irakurri Perfect. behar esta. Eh? Ez dela, ez da, irakurri behar oh, Horri da, hori da ez, ez da, irakurri behar nahi ez da Irakur leik, eh? Ez da, baina dut Irakurri gabe ere, liburua gozatzen dut Gai Hala ere, Patxik ez, ipuñetaz aparte, novelan ere Egin ez ditu bere Bai, bai, ba, ba, ba, ba, egin ditu morroska bat Horein eh, Esatzen azti berra lego? Es, es, es, es... es, es, es Esatzen aztan, bueno, bat askotan ezipuñetaz aritzen zaren ez, ba, bueno, ba, bueno, ba... Onek ere ipunpillo bat idazte aparte, parte, bai, ba, novela batzuk ere egin ditu la bueno, bai. dagoela jakitea, bai, esterik, abe, bai, bai, es diguz, ba, edizugo aester ketarik egin gola, zai. Luzela -luze burguztietako testoak idatzi ditu, egizan, eh, normalean, ez beti baina normalean, aurk literaturarako aritu da, Mira, beste zerbait aitpatzeko dan bere itsultenak ere oso interesantia dira, beragitzuli zuen Alibaba. Uh -huh. Eta itsuli zuen ere 1000 gau eta bat gehiago. Bai, bai, bai. Eta hori, oso ekarten non izatzen gure literatura dentsak. Bai, hori. Uh -huh. Ba, sondo, venga, ta senda ukala tudus aterazuna. Oio txailan udazken, e... neha, markatu? Oh, e, bai, udazken onten kalera dudan ikusten, deitzen da mundua baloi batean Hombre, futbol, tadapua futbol, zure ere ba, <laughs> bai oren goen Jode Bai, bakizun, bai, bai, ere ama orain realzalea birtuala, bueno, berari zei egiteko Aida, amatua Ez, ez, horain serio ezen da, e, futbola zeharka edo aitzaki bezala ipatzen da, baina berez futboletik gutxi dauka liburonek, ia bat ez, ia bat ere ez, aur batzut dira e, jolatzean nari direnak, eta eta, bueno, ba, futbolean nari dira, beste da zela, eta munduko aurra eskotzen zela, eta gure protagonista, ba, ba, e, protagonistak, ba, o, no, zera, historien hasiera kontatuko dut, protagonistak, bueno, ez du doain gehiagi, ez da, bildadea undiko mutila, nahiko, bueno, bere lagunek ez dute beregan konfianzasko eta bota behar du, penaltia edo atera bota behar du, ez da hor balago, baloia jarrita eta atzeraka hartzen du oh. eh, atzerak egiten du, ba, abalia hartzeko eta baloia ditotzeko, baina azten da atzeraka, atzeraka eta ba, ba, sekuletai hori duiten nahikoa atzer egitea, nahi du ondo bota, ez zerbea, bere buru pentsatzen eta hau eta bestea eta bat atzeraka, atzeraka, atzeraka bere burutik ze pasatzen den zehazki ez da zuzenean ze, ze narratzaile oro jakile bat ekitz egiten du no? baina bueno ez da gegei gelditzen e, mutile pentsamenduak e, kontatzen gehiago bere ekintzak nola egiten duen atzeraka eta nola gero eta atzerago gero eta atzerago ez de kontatuko baina atzeraka i no asko bai io dizu bai io dizu ba penaltya botatzeraño niesto denala ez oso hartzen den golala ez ez dogo gogoraz tentsidan kontatzen eh, ari sinenea ja. sar badagor ere joia orain da urtepillo etakoa zugolet sintzenburua esan eh, du lertzen direna baita ere hor nobelaren bat ere bai baloi bat eta penaltiren bat eta hor ez da momentu batean ino ez doteste to hantsekoan tan venga jaraituta se da ez da kit zai eta zer dauta beren bat Eh, españsolar da, eh? Uf, Castela Galega talgo, así que bueno, en Zambardo está que Ah, urdan ah, triste kon bai, a consolatzeko makina, edo auetakoren matea, ba, hala coren batean. Ez hitzum auetakoren matea. Bai, ustu bai, ezan, bat bai, baita ere. Bai. Bai polarekin noien ezote nei xalabai, bezbaldoflako lausotutako hori Azalean ikusten da mundua baloi batean. Bai. Isenagoetan bai. azalean ikusten da mutiko bat ta baloi bat tabesta ser fondo Isugarri aundi bat ser dijo eh liburu a ber e de bere Solana Mendu bere es portero es esta estaba penalti golachego puntua Nah, ba, pues... orida, faltada, mundua, vera, bai hori bai, da, mundua bera faltaba Mundua bera faltada Eta incluso zen diteke mutiaren ankazkian ikusten den baloi hori mundua ere izan ditekela dago hongo azkenean mutiko horra gertzenan marrazkian ez daik kontratzen Mutikoa equilibrio egiten ari da baloiaren gainean Txekian uh -huh. ikusten Hago alitzu ezela ba, ikaragarri erraldo herraldo egin dela Mundua gertitu zaiola ba, bere hankaren tamañokoa Eta lago zerbait O zirkoko ekilibru izateke egite dut baloi baten gainean ibili, hola gozkarra mm -hmm. bai. Osea, historia txikientzako, hala es nek ustutez, eta zauja pizko bat eztiaben eh, ba, gaztentzako, gazten ez da. Bai, bai, gutxien ez amarr bat uste, hola gozkarra liburuan elkarreko egorrela gomendatzen, osea amarr uste, eta nik ere hortik beraz ez nuke joko irakurtzeko erresa da, eh? Irakurtzeko testu aldetikan 80 eh, orri alde dira, baina bueno, bakizu, ez da batetik sekular liburu bat, eh? 7 da exactamente. Eta gainera ilustratuta dago, eh ba 10 atal ditu liburuak eta tal bakoitzean ilustrazio bat bi ba, ba, ba, beraz ba, azkenean irakurtzeko hainbeste ez dago. Baina ez da E, ez da, irakurtzeko horrela tontak egin bat pixka bat, e, ba hori, barne barne bidai bidaibat bezala da. Ba. Eta gainera, e, tartean idazleak, e, patxiz, zerretak sartu ditu e, aingeru guardakoak. Bai. E, Serafin, Gabriel, la... bueno, oie, la, lau omen dira. Mm -hmm. Eta, eta, bueno, ba, hor e, zeak, Hoiek bai dutela haotxa, hoiek bai asko itsegiten dutela. Gainera, eh, letra etzanean, ekskursiban, erdera, desan, letra etzanean, agertzen dira, eh, euren esanentan, dauden latin ezko hitzak. eta desiente daude. Pacientia, Tranquilus, bueno, eh, resulertzen direzta. Vigilanti, Oculo, Septimum, Belox, Melofis, bueno, latinia. Ratina, eta horrek ere, edo horri de horri xirrizum. Eh? Testo inguraren arabera barre barrea dela. Mm -hmm. bueno, e, beraz, e, bai, piskalaz, liburu... Ezoikoa... Ez dakititza den gomendagarri, ala ez gomendagarri, baino edon hori zailo... La, bapatean gustatuko Irakurra bilatu, dimar zailo, liburu honi. Eta bueno, ba agian ba jende aliburua ba, bezala ba jende berezia, irakurtalea, literatura proposamente esberdi nagiatzen dituna, ez betiko ba ezagut katxi mm -hmm. eta ba bueno, hortik anhozkero agian agian norbete ke ba bueno, hartze hecho a chegi más ba, pasa esta que honekin. Eta ba grazie egin die saioke ba aurre honek e bizitzen duen bidaia hori za, bidaia 10n bidaia bezala deitu daitekena baina fisikoki eredatar. Uh -huh. Horri Horrealdezko ditu. Ez 80. Marraskiak kentuta eh, 41 ni zut. Eta marraskiak aipatitu zunez? barrukoa Elenaudio sola. Eta bai. ma, eta barrukoa eh, azalarren tankerako dira edo Bai. Fondo arkatz, e, bai, bueno, arkatzak, e, manizzer dakit, e, plastideko. Horrelako zerbait paper, pixka bat, e, rugoso baten egin dezaken e, kolore hori, urbina eta agian lehenengo berdearekin eta gero urbinarekin gainetik eginda, fuerte-fuerte. Horrelako fuerte, zerbaitekin fondo bat osatu dugunio gero. E, Pertsonaia ja, protagonista beti agertzen da, e, gorputza zuriz, prakamotxak, eta niki marra, marra gorri, txurik gorri bat, eta gero tartekaba, bueno, ba, paisaian, egon dituzken arbola, txakurra, odei bat, onako gauzak. Eta oso kuriosu gaz, eh, protagonistak atzerak egine ala eh, lurra, zorua, okertzen dijoa. Hasieran eh, zorua dago, ba... Eh, paralelo esango dugu, liburuaren dekomarrarekin berdin. Baina gero polieki polieki joaten da, eh gorak agoraka bezela, eh goraka, goraka Et, ba ez ez arte. Baina bueno, eh, asko okertzen da. Eta okertzen okertzen eta bueno, ba badakigu Lena ba, ez dela itzilik gelditzenen ilustrazioa hela bat, berari gustarentzailo parte artean, narrazioan eskua sartzen du, ba, harkatzen, aego desu du eta horrengontan ere ba eh itzaz, egiten dan bidaia, ba, elenak egiten dugu marrazki Eta sesa biso ni ke ba esa esa Camucha goa Helenarena, ez horixe. oso, bueno, proposamen aldetikat ba megokia, bai, interesatzia. Bai, bueno, beti mm -hmm. e, kalitaz ez zuha ba, guzak egiten nari zeigula Ba, oso ondui, Manol, ez dakit zer egeiago dokasuna ipatzeko uratzen zitzaidan norea izinera ilustrazio, juntzei burua, ilustrazio eta zitzaidan izinenean, eta ezin aukean berrigik, ba, juneiz, justo, Gunkari, ba, begiratzea, bat, zo, Paris engertatutakoa buratzeko, bai, eta, bueno, zuri gaina, ba, enbeste guztatu zaizula komikiak eta marrazki gintza ba. ba, pentsatzen dut. ba, Bai, gizan, eh, shock gelditu nei, ez ba ez da ba hemen eh, semeoko errelazioa tirokai lintzana bezala edo mm -hmm. ni zer dakit, ezta, da, edo el jueves españaan edo es mm -hmm. edo guaiomin espainego gran guaiomini lautiro eman izana bezala. De, bueno, bai, bai ni oso u, ez zakitu, kituta harrituta edo zein turiste ne turisten hitza baina bai, e, eh, seatu nau, eh, Gero bestalde, jende batek eta ez, arrazeri gabe, sehaten du, bueno, egunero hiltzen e, direla doztenak alagon munduko bazter guztietan, eta eta era gure izenean viralitzako abioiek bombardatzen. Eta. Baina ere ez dakizta esan. Bai, gogoratzen erun gaur baita ere behin dela gutxi, esan eh? Pakistanen iparraldean, pesi baita eskola batean saltuzi dira eta ikasle irakasleak kakatu zituztela, baita ere atzo parizen egindako harentan kerako pertsonaiek eta, eta salaparta gutxi xio uki zuen. Eh? Ala ere, Segu. pigausak ere, erabaz lagarriak eta erabaz. Bai ba. ez va taresu eta ba, hori. Bueno, va, es da, venga, e, Mundua Baloi batean fitxateneko eta honekin bukatzen dugu gaurko kolaborazioa urtebolengoa. Bai, e, Mundua Baloi batean idazlea fetxitu izarreta ilustratzailea Elena Oriozola, Elkar Argitaletxea, que xagoz Maren eh eunda Ez berrenda sortzigarren alea bezala kaleratua 10 urtetik aurrera 80 horri alde eh, liburu rarito a, rarito el eta ia eta futbol era jolasten dut mutiko entzateko bai, izango da bai, ez gero, gero, gero ta gero ta gutxiago direla Bueno, a... Betis, Betis angera gutxi. Bai, baina gaur egon ikusten vamos osos o oso ya vamos. Ikusten den agutxin eh parketan eta eskoletako vale. gazietan, gehiengaiena, qua ba, Betis ana an gutxi behegiada. Vale. Eta bueno, no está pechado que de full era Jolastuten asko kere. Vai, gero literatura talako gozak ere maite dituztela. Naiz eta, vale. naiz era Jolastute. Vale. Bai, vale. bai. Vi... Adibidez zure zure men Zaten nahi, gaina jarri nahi, baina zu bietatik ere e, ibiidan bizona zaiztugu eh? Bai, baina bigarren nahi izan zuen Ere bietan ere, futbolari Le... bizaina omen zinen eta Le... irakurlea ere, ba, ezea, charrenetakoa Bueno, bueno, txiko dugu gaia, zein ikustu bietan ere, bietan ere kaizkartxamara eta, eta, bueno, bueno zigo jo eh? E, Beste la aukeran nahi agonon fugario nahi zan, eh? Hagoentxe baita nahi, eh? nahi torzen duzentzirik eratian, es elgatik, eh? Agian bali gu, ba, ba ere, bai, eh? Ida e, esleak etola, bai, e, bueno Bai, e, bai, e, literatura que estetik, egoen, egoen, bai Oain mikrofonak entzendu gunean esango dizu non egonezen gagoen aguetan Oain txe bertan eta flipatuko duzu Ez nire nik nahi nuen lako, eh? Baizik eta nire semea, nik bai non fugar saleagoa delako noa de montrezera mandauen Baina nori ez dut antenen esango zen eh? Beste lagure entzuleak eskandalizatuko dirata Hortzut ziko dugu Bueno, Emanol Bai Mila esker, gurekin egotagatik beste astebetez Eta du gurengo aste darte Ha de martxatzen diogun, eh, honi, eh Se li rarito que hongi daude Baina nik uste dut etorri garen labiokarilla Bete baken era manilei egin gabeauta ba, Artu barco, du gurengo astean ja Martxaren ya borrekin. vale Vale, bai, a vos. Venga, ondo segi Bai, berdin, ondo izan